as novidades da cena pop londrina no som da BBC de Londres. Yeah! Que hoje começa com a música que traz a dupla Eurythmics de volta à parada pop. Phone My Side, 16º lugar em Londres. Me, o último grande sucesso do dos Eurythmics foi no ano passado com There Must Be An Angel, que chegou ao primeiro lugar. Em junho deste ano, eles estiveram no 30º lugar da Parada Pop. Agora, David Stewart e Annie Lennox estão de volta com uma faixa do seu novo LP. My Side com a dupla Eurythmics. Outro grupo que está também de volta é Frank Goes to Hollywood, que estava há mais de um ano longe da parada pop. Esta semana, o frank está em quarto lugar, com Rage Hard, uma faixa do seu novo LP a sair brevemente. Like Música Great Heart, marcando a volta do Franky Ghost to Hollywood, que há uns dois anos causou um grande tumulto na cena pop londrina com Relax, uma música que chegou a ser proibida durante algum tempo devido ao seu conteúdo explicitamente sexual, como diriam os censores. O curioso é que eu acho que se não fosse pela proibição da música, o Franky Ghost to Hollywood não teria feito o sucesso que fez, Se se lembra, Guilherme, que naquela época, todo mundo andava aqui em Londres com camisetas do Franky Ghost Hollywood, dizendo, Frank diz isso, Frank diz aquilo. Pois é, mas isso também demonstra como o sucesso das bandas atuais é uma coisa efêmera. Na década de 60, 70, as grandes bandas faziam sucesso durante anos e anos. Atualmente, uma banda aparece, faz um sucesso tremendo e depois cai para o segundo plano. É, aliás, no outro dia estava conversando com o Eduardo Sammartin, que trabalha aqui conosco e entende muito de música. Ele fez um comentário interessante. O Eduardo disse que, inicialmente, as pessoas que faziam rock vinham da classe operária. E então, em meio àquele caos todo, elas tinham algo a dizer. Não era uma coisa gratuita. O rock tinha uma mensagem de contestação de valores, de protesto. Era como uma válvula de escape para os jovens da classe menos privilegiada que se sentiam oprimidos pelos valores burgueses. Mas, e agora isso aqui já é mais o que eu penso, a burguesia, que é muito esperta, percebeu o potencial do rock como força de transformação da cultura estabelecida e tratou logo, logo de incorporá-lo e absorvê-lo na sociedade de consumo para que, como que, neutralizar o que ele tinha de transformador. E a partir do momento que a música pop virou apenas mais uma mercadoria no grande supermercado da sociedade capitalista, o público passou a digerir música pop como quem digere um cachorro quente. Você come e não pensa mais no assunto, logo quer outro. Outra coisa para saciar este impulso de consumo que o capitalismo tenta inculcar na gente. Então tem o ano do Michael Jackson, o ano da Madonna, o ano do Frank goes to Hollywood, e o público logo se cansa, quer outra coisa. E a máquina pop continua produzindo mercadorias assim meio em massa. Nossa, Márcia, você quando começa não para mais. Eu acho que você falou umas coisas interessantes. Mas vamos deixar a sociologia do pop de lado e continuar com o som de Londres. Ah, legal, Guilherme. Você se lembra do Meat Loaf? Meatloaf não é aquele roqueiro americano da década de 70, que lançou uma LP em 1977, virou uma estrela, aí fez tantos concertos que perdeu a voz, depois voltou de novo, fez uns filmes e acabou sumindo novamente? É este mesmo. Aliás, eu só me lembro do Meatloaf, que na realidade se chama Marvin Lee A.J. e ficou com o apelido de Meatloaf Bolão, que é super gordo. Eu só me lembro dele por causa daquele filme Rocky Horror Show, onde ele canta uma música ótima. Porque quando ele perdeu a voz e depois recuperou, as pessoas comentaram que ele fez uns tratamentos, digamos, exóticos, que segundo alguns, entre outras coisas, incluíam beber a própria urina. Eu não sei se isso é verdade, mas é muito louco, não é? Mas por que você se lembrou dele agora? Porque depois de muitos e muitos anos ele está de volta. Ele fez um filme com a esposa do Sylvester Stallone, a Bridget Nielsen, e lançou um compacto que acaba de entrar para a parada pop londrina. E o nome da música tem tudo a ver com o que a gente acabou de conversar. Mercenários do Rock. About rock and roll Rock and Roll Mercenaries. Ressuscitando o Love, um roqueiro americano que já foi muito curtido aqui na Grã-Bretanha e volta a fazer sucesso na parada Pop. Agora eu quero te mostrar uma música muito curiosa. Ouve só. Já sei, é aquela música chata da Madonna, Holiday. O que que tens curioso? O curioso é que não é a madonna é uma dupla holandesa que fez uma versão rap uma batida típica da música negra da música da madonna é o holiday rap que esteve em primeiro lugar em vários países da europa e agora está na parada pop londrina Allies, este é o primeiro sucesso dessa dupla holandesa aqui na Gran Bretanha. Better up the sea in your neighborhood Here's rapping, rocking all the way to Hollywood Hey, check it out, these on the words we say Yo, scream it up we need a holiday we're gonna ring a rang-a-dong for the holiday Put your arms in the air, let me hear you say we're gonna ring rang-a-dong for a holiday Put your arms in the air, let me hear you say We gonna ring rang-a-dong for a holiday Mike and Jing and Sven, we're here to stay We gonna ring rang-a-dong for a holiday Hey, check out the new style we just played We are going on a summer holiday If you want to go, yo, Sven We aí o London and New a holiday. We got a dupla holandesa MC Michael J e DJ Sven. Eu pessoalmente prefiro esta versão. Agora eu tenho uma notícia que causou uma certa tristeza na cena pop londrina. Já sei. O fim do Madness. Pois é, em nove anos de carreira, o Madness colocou mais canções na parada pop do que grupos como o Who ou os Bee Gees. Muitos críticos consideram o Madness a banda mais bem sucedida do pop britânico. Mas agora eles resolveram se separar amigavelmente. Eu sei que eles começaram em 77, mas o primeiro sucesso só veio em 79, não é mesmo? Isto mesmo. Foi uma música em homenagem ao Prince Buster, um jamaicano que era ídolo do Madness. A música se chama The Prince e tem a influência do ritmo jamaicano ska, que era muito popular na década de 60 e foi o precursor do reggae. Com The Prince, o Madness entrou para a parada pop e começou uma brilhante carreira de sucessos e mais sucessos. O grupo, que aliás era um sexteto, teve nada menos que 21 músicas na parada pop, uma atrás da outra. Eu sei que eles misturavam o ska com rhythm and blues e outros ritmos e ainda faziam uns comentários sociopolíticos sérios e pertinentes, porém com muito humor. É, isso aliás tornou-se a marca característica do Madness. E eles fizeram um sucesso tremendo nos Estados Unidos, devido ao que os americanos consideravam o humor tipicamente britânico do grupo. É, e eu sei que o Madness dava asas à imaginação e ao humor nos vídeos que faziam, que eram tão criativos e engraçados, que o grupo logo ganhou o apelido de Nutty Boys, algo como os... Piradinhos. Pois é, o Madness vai deixar saudades. Nós vamos encerrar o Som de Londres de hoje com uma homenagem ao grupo. O último compacto que eles lançaram, que irônica ou profeticamente se chama justamente Os Homens de Ontem, encerrando o som de Londres de hoje, Madness em Yesterday's Men. To sing in the old-fashioned way you must get better in the lawn that is me. Listen